من قبلتان بكاته، واصلآن مداً... ا Pon cùng Brech jest Tained Valanci. Comośrole Ск sentimenteday. There's another concept, There's another concept. A Good academic birth itu? The ambitiousonosмов、「Zhang Diha mythology," Zari". With hunger He turned into a feeling for hunger and a heart. We planned your لم کې په پیل اخلو باندې اخلي چې موږ تاسو پر کومو لټ چې ورته؟ دا چې تاسو د دې څه وو ته ځان پتاخره. او کول چې وو کې ځم پتاخره. ما نه دا څه چې ده. یو ځم پتاخره چې شي. دا اصل چې اقولو کنه؟ دا چې نه اقو. دا چې وو چې ورته. دا او دا دا د صفال څه کېنمو ولرانه دا اصل کې اقولو نقولو کنا دا د چې موږ ولانو چا کې استعمال څه کېنو درو په ماده کې چا کې مو کو نشته چې جوفو اقول اقول په دغه چې متحرک به به چې شي ذا اقل ذخم ذا ثقالنا ذا كان ذا غير ما كثير انك لم تستطيع وذا تستطيع في ذاته ما زيد ابو زاريد ما زيد في هذا ما زيد يكون في ذاته د په حالا او د س ی او پهدي وزن با دا ې بل علاامې دا د تاسوماتم ما کومه تا نه او پې ند دا د ماضې سر کې تا راغلی ده تا علامت ته مزارې راغلی ده نه دي وزن دا د معې دا علامت مضارع سره کراغله د دې وجندل ماضی څخه ده لهدا څه ولا څنګه سره ده دغې دا ماضی دا مضارع دا د مضارع ده یو واحد مزرع ماضی ماضی ده ما دې کوم باندې علامه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 استطیع ماضی گردان شخیص استطیع استطاعه استطاعتن په مستطیع استطاعه استطاعتن په مستطاع په الله مستطیعان دځي دمستطاعان دځي ا ها قَالَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ اِن سَأَلْتُكَ ما سَأَلْتُكَ سُوَعَ لَكُمْ مَعْجُدَ مَعْجُدَ مَعْجُدَ مَعْجُدَ مَعْجُدَ تَسُوَبْ جَرَ مَعْجُدَ هاں؟ هاں؟ هاں؟ ابو مَعْجُدِ تِغَيْد مِنَ عَلَامَهَ لِمَعْجُدَ تِي کَابْ زَمِيرَ اغلی ابو مَ دا سو سو ما ته توا تمه تمه څن نوې دارا چې دا د ماډل دی او مګر موږ د یوې وروستۍ په دغه د تطابق راځي. باندې فطاحه راځي. مولثال څخه کې سوال یې طالب ومنته کوم مقاله کې دی نه؟ ښه اعلی. ښه اعلی چې دغه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 طلبوا هندسه فاطمه اه واحد مذكر واحد فانم مشغول ذات باب المقاله صاحبه صاحب ظهره يزاد قلت كي عادت في سدا امازي باب فانم شغل باب ده كان صاحبه عادت في سدا ذهبت اصلا قات بلغه صداتو لکه ما څه غواړم ها نو بلغه بهندونه نماز یې گزارو به یې تاسو په کې تا ویرا ها یې تا ویرا قات راغله ده تر څه څامل ده دا د کوم مزیر څخه مجرا ده ها د که مالا څه څه ګټه لګېدلې څه نه ولیدل ها اوه سوال یار به حرکت والا څه بالا څه تاسو څه څه څوم طالقه دا څوم طالقه څنګه ما خبرې نه ده دا څنګه او ما دې څه خبرې ده دا څنګه چې دا دا ما دې څه خبرې ده دا ما دې څه خبرې دا پاتې تفصیل دی انطلا انطلا خوافاه په داخله كون همدا او درس کې چېرڅو ساطع تاسو نن څه څه دې کوم انطلا کوم همدا او څه هم ځقې اتایا دا اتیا کوم څه راځي ماځي کوم څه دا څه څنګه د دې کې ا تاسو غاې د کی کن باب لدا؟ دا علیف کیجا ری کنوششی باپاتی کیا علیف پا رامد تشنیده کدری هره پاپاتی جا ردونه اتایا افتا کسان کسید اتایا اتا قایدو قامل پاکلگی بلے کونم لگی بلے کونم لگی بلے کونم لگی بلے کونم اتا اتایا اتاو اتا اتا اتا اتا بس بس دا څنګه پر دې یاغي کوي قاعده دا څنګه غوښته د الید د تصنین او دا یا نه مرو طالب د تصنین نه غلی هغه قاعده ولا قاعده د دې څه صحیح ده اذا اهله قريه مستطعما مستطعما څه څنګه دا ته وایا دا څه نه ميران نشته دا کومه څنګه د مستطعم واحد مذكرت واحد مذكرت غايتها فشي مذكرت غايت ها؟ فشي مذكرت غايت استطامة استطامة كم باب نرازي؟ باب استطامة ماذا دي كتش هينا؟ استطامة السفايدة قائمون تشتلقية دلالي لكي لا تشتلقية استطامة؟ باب اوم دا وسیه خایره دا پاتر کې تي او دا ورو کینند نن تا دا دا قريه چې دا نن تا نه او که تستنگ اترسو دانیم دیو بوزا اتا ورکو تینو تنگ رای را دستا آلتستا دیکنه پران فاکتا درسنگ رای را دستا درسنگ رای را دستا درسنگ رای را دستا او درسنگ را درسنگ را دستا دی که کم دا څنګه چې د تر کېدانې کوډري په کوبن زده کړه کې نه نه لکه موږ تنه نه کوو دا کا عاده الی خبره سره دا عاده الی نه او هغه عاده الی اولاد دا خبره کیږي چې دا ته موږ په تمې ته حرکت ته شاور کړو کثري ور کړو دا تمې څو ساګنه دا تم څ څ څو څه ودی په اسنه د په یاده دا او سات ساتیا او دا اصل کې قریهت استطاع استطعام وکه نه نڅکل مسل وک نو حمزه وصله په درس کې څه څه نو نوند تامین او د څن پامل کې څه راغلی د قاعده تاک نه نه راغلی نو نن حرکت د چاور کې نو چې ستنې ځو نو استطاع استطعام ماتي نو استطعام اجازه نو استطعام ماتي په اباو ان یضيفهما اباو چې څه وا په کې سنتي کې په لبا دا کومه څنګه دا ماږي څه ابا ابايا اباو ابات اباتا د دې کومه ګټه راګېدلې نه دا اباو د چا په شان تر از دې رامه رمو په شان تر از رما رمايا رمو ابا ابايا اباو ابا يو نو څه هو شو يام تاريخ مخکې مکتوب علي څرمن بدلته استماب تا کینندال سماپاین دڅا کی واو علیکم یو واو حدا کوم سیتن یوسف ابا ابات اباتا ابان اي يضيفوهما اي يضيفوهما کله <أكس هم> قاعده لګیدلیدا <لك> يرملون يرملون ياخذ يرملون على, يرملون علي. <ميلي أيه> على قاعده دابا نشد ولینا یو ضایفو همه که دا کم اشی غلط دا یو جمع مزکره مجیدو نکم مجرد بنام کم باب نده و او ضایفا یو ضایفو فعلا یو فعلا اب تقسام که بل دلتکون قاده خانون لگی نه؟ ایشا با انی داخل شو برده بازل که یو نوونه عربي په دغه شهر باندې افصحه مچی چې په دې وسو یا د څو नगर دانو مکه ګدانې فاوا جاده فی حا دارن ناتو عبد الباسط واجاده چی شه مازی دا مازی کې د کومه څه را ده لا تاسو نه ده بیا د دا ته نو مدرد نن ها مجردو کې ده کم دا؟ باب نده؟ ده؟ واجه ده یه جدو را دیگه نه؟ یا تا قرانی پاکر اگل یو جدو نه یا تا جدو، ای جدو تا جدو کلو نفسی ما حضارت را, را دیگه نه؟ مقصور لنه؟ ای مثال واقی مثال چو کشم ایوابی او یا ایده او دیکھ که قاعده و خانون لگه دلئے او خانون پکی لگه دلئے چالیب در تصمیم اپنشو پیوز پوچھو ایدان وَجَدَ فِيهَا جِدَارَنْ یوریدو داتو و داتا سرچنان جدارن یوریدو که دا یوریدو بانشت والی راگلی دایا بان او او جدارن یوریدو یارملون قاعده پکی لگه کم قاعده دا؟ نو نيستاني مې ته نوې نوسته يا يار غليده نو نيستاني نو په يار سره بدل کې يم په يا دا کومه شي را ده يريدو او واحد مذکر غایم مازيدون نو مې را دي کوم دې را ده مازيدون راځي تاسو په زندلاتي دا مازيد اي شابه سي بابي فعل ده ارازه يريدو اي ينقذ بسته آی اقازکی کومه قاعده لګیدلیدہ دا پاسل کی څه دا مزیدونه مودراتونه دا مزیدونه دا تاسو د اقازکی عینته د دوه پاتې کومه قاتل دی دا د مزیدونه دا خپل دا مدرادو دا څو وردا یا علامت موږ ته نمرې کو چی څه به پاتې شي نا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 این یعنی قضا زاو کنه دوان بودت جانی چینو بل بل انی ناسیبه پی داخل سو داخل ته چیشه ورکره بکره بس ده.